Але на нашу думку, цей хліборобський обряд показує зв'язок весільних обрядів з сонячними святами, про що мова буде далі. Після цього поїзд молодого готується до виправи. Пісні, що їх співають без перерви, з'ясовують цілком військовий характер обряду з домішкою рис сонячно-релігійного культу. Їде хлопець до дівки, як місяць до зірки. Поїдем у велику дорогу. До мого тестенька, слава Богу. А в мого тестенька троє ворітець. В одній ворітці місяць засвітить, в другій ворітці, сонечко зійде, в третій воріці, молодчик уїде. Місяць засвітить, видненько буде. Сонечко зійде, тепленько буде. А хлопець в'їде, веселенько буде. Запис Чубинського. Встаньте, бояри, встаньте, Коники посідлайте, Саміся убирайте, Бо поїдемо ранком по під високим ганком, Будем замки ламати, Марусеньку доставати. Запис Чубинського. Нарешті поїзд вирушає, діставши благословення матері молодого, що його породила, місяцем обгорнула, сонечком підперезала. Та батька, що нагадує синові за небезпеку походу, та радить йому не пити першого поданого напою і не говорити тестеві всієї правди. Перед весільним поїздом має корогва, звичайно червона, що її зустрічаємо у всіх славянських народів, крім великоросів та поляків. Коли молода живе в другому селі або в далекому кутку того самого села, то парубки з її села або кутка роблять так звану перейму. Тобто серед дороги ставлять стіл, Накривають його скатертиною та кладуть на нього хліб. Молодий, що його парубки спершу не пускають, мусить дати їм трохи грошей, і вони цим задовольняються. І кортеж рушає далі, кипкуючи з того, що за кварту горілки парубки перепустили молодого до його дівчини. Ця перейма наявний пережиток тих прав, які за старих часів мали на дівчину всі парубки її клану, що його репрезентує тепер парубоцька громада. Цікаво зазначити, що, як свідчить Ястребов, у селі Березняку Єлизаветградського повіту на Херсонщині дівчатам за втрату дівоцтва обстригають коси але тільки в тих випадках, коли доведено їх зносене з парубками чужого села. Нарешті поїзд наближається до хати молодої і знаходить там повну картину озброєного відпору. Ворота зачинені та забарикадовані зсередини. Хату оточує натовп парубків, і здійнятими догори палицями. Воюничі дії обмежуються часом тим, що до носа молодого підносять палицю, що її кінець на кшталт булави обсаджено реп'яхами, а часом чути і стріли з рушниці, звичайно ненабитої, без кулі. Бояре роблять спробу взяти ворота силою, але їх не пускають. І після того нападники висловлюють бажання розпочати переправи. Двоє старостів молодого дістають двозвіл перелізти через ворота у двір, де їх чекають старости молодої перед столом з хлібом. Старости сідають за стіл одні проти одних, потім обмінюються хлібом та цілуються та п'ють горілку, що її принесли старости молодого. Потім староста молодого йде до хати і звертається до матері молодої з проханням впустити поїзд і дістає на те згоду. Тим часом кінчається і пересправи кологорід.